Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Da. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netogmit și gol, întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a fost lumină. Sar, ar vă câteva versete și vă mai citesc așa, și a fost seară și a fost dimineața ziua a patra, apoi a zis Dumnezeu să mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele și păsări să zboare pe pământ pe întinsul țăriei cerului și a fost așa. A făcut Dumnezeu animalele cele mari și din ape și toate ființele vii care mișun în ape, unde ele se... Prăsesc după felul lor și toate păsările naripate după felul lor și a văzut Dumnezeu că este bine. Și le-a binecuvântat Dumnezeu și a zis, prăsiți-vă și vă înmulțiți și umpleți apele mărilor și păsările să se înmulțească pe pământ. Și a fost seară și a fost dimineața ziua a cincea. <laughs> Apoi a zis Dumnezeu să scoată pământul ființei vii după felul lor, animale târătoare și fiare sălbatice după felul lor și a fost așa. A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor și animalele domestice după felul lor și toate târătoarele pământului după felul lor și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și după asemănarea noastră ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, a făcut bărbat și femeie. Doamnelor și domnilor, o știre foarte interesantă despre o dezbatere amplă ce are loc în țara vecină, prietenă și soră, între ale ortodoxiei Serbia, arată că un grup de oameni de știință, de fapt un grup inițiat de o doamnă profesoră la Universitatea din Belgrad, care a fost... Ministrul al Educației, acum 13 ani, a semnat o petiție care a luat amploare și care cere Parlamentului Serbiei introducerea obligatorie în școli a predării teoriei creaționiste. În esență ceea ce v-am citit eu până acum, zice doamna respectivă că teoria lui Darwin, conform căreia specia umană își are originele în maimuțe, îi insultă, îi insultă pe reprezentanții tuturor religiilor, nu doar pe ortodoxi. Teoria lui Darwin, vă spun câteva cuvinte și despre ea înainte de a începe dezbaterea. Nu susține că omul se trage din maimuță, așa cum crede majoritatea. Susține, de fapt, sau ajunge la concluzia că omul și maimuța au un strămoș comun. Susține că speciile se diversifică în anumite situații influențate foarte mult, de fapt, de mediul înconjurător. Cele mai puternice specii, Rezistă, ceea ce duce pe mai departe, în funcție de schimbările de mediu, la crearea altor specii și uite așa a ajuns și omul pe pământ din alte ființe. Ceea ce vreau să dezbatem astăzi, din punctul meu de vedere, are o importanță mai mare decât poate vă imaginați dumneavoastră, pentru că astfel de curente sunt în creștere în creștere mare, aș zice, în special în Europa de Est. Ele, mă rog, au niște motoare în spate oarecum politice, dar nu asta este cu adevărat important. Ceea ce vreau să dezbatem este dacă ar trebui sau dacă n-ar trebui ca teoria creaționistă, cea care susține că Dumnezeu l-a făcut pe om, v-am citit din, din Biblie la început, ar trebui predată în mod științific în școli, se predă și acum la ora de religie, dacă ar trebui acceptată ca teorie științifică și predată ca atare copiilor. Aceasta este dezbaterea de azi. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați și să aduceți argumente în favoarea uneia sau alteia dintre cele două teorii. Bună ziua, Lucian! Bună ziua! Vă ascultăm! Este foarte important să știm ambele păreri. Deci, din punctul meu de vedere, nici nu știu dacă... Deci o lege nu știu dacă se va aproba vreodată la noi în guvern, pentru că biserica va influența și nu se va putea. Dar ar fi normal în programa școlară să se introducă așa ceva. M pentru că, pentru că? Uh, la noi Biblia bătrânii care, pot să zic, cei în vârstă de peste 60 de ani au fost uh, educați Așa scrie, așa trebuie să fie. Nu te interesează dacă e adevărat, dacă nu, dacă... Uh, și de ce, creșteală... să, de ce ar trebui să rămânem fixați într-o astfel de educație? De ce considerați dumneavoastră că ar fi util? Păi eu de aia zic că nu, ei așa au fost crescuți, nu-i normal să crești așa. Ei de aia avem atâta care cred și nu cercetează. Dar dumneavoastră sunteți pentru sau împotriva introducerii unei astfel de uh, predări în școală? Eu sunt pentru să se introducă și teoria lui Darwin Este Sunt pentru să se predeie și religia În normal să crezi în ceva, să ai o bunătate în tine da. Dar nu exact cum spune biserica sau exact cum... Ok, cred că trebuie să mai fac eu câteva precizări Mulțumesc, Lucian, pentru că mi-ați dat această ocazie Deci, încă o dată, predarea religiei este una să interpretezi uh, Biblia prin normele uh, morale, dacă vreți așa, prin tipul de educație creștină pe care o face, iarăși este una. De acolo încolo însă, să pui o carte veche, așa cum este Biblia, mai ales în partea ei și mai veche, numită Vechiul Testament, ca atare, să o pui uh, la rangul de teorie științifică, asta e un pic mai dificil, adică poate crea unele contradicții, nu credeți? Ce spuneți, Cristi? Bună ziua! Bună ziua, Moise, și, și ascultătorilor tăi. Moise ar fi foarte interesant, aș fi poate de acord să se predea sub forma științifică, în ghilimele, teoria creaționistă, dacă ar reuși cred adepții acestei teorii să-mi demonstreze că Pământul are 7200 de ani, după cum spun ei. Și <gânt> deci, n rău, las, foarte ad literam. foarte Deci acum da. 7200 de ani, Subtitu omeni da. omenirea trecea din... Omenire. din mezolitic în neolitic, nu? exact. Deci nu, Teori, teoria Bun, și dacă... este, este foarte greu de, de predat științific. Nu poți. Știință înseamnă ceva măsurabil, demonstrabil prin experimente de mai multe ori. Știm foarte bine definiția științei. Nu poți să predai ceva ce ține de domeniul ezotericului, fantasticului la nivel de știință. Nu va fi decât o reeditare a interminabilor ore de deci de cum să numesc, de religie. Asta tot. Și dacă teoria creaționistă, în forma pe care ați evocat-o dumneavoastră, reprezintă de fapt o mărturie istorică a momentului, da, a zis 7200, de fapt sunt vreo 7500, dacă nu mă înșel eu. Cam așa ceva, nu, Așa. am zis Peste 7500, a modului în care omul a devenit cum ar veni, da, a apărut ca om, iar nu ca animal. Iată, putem să abordăm din punct de vedere istoric teoria creaționistă. Exact cu tine, cum spuneați prin trecerea din, uitați-vă ce descoperiri s-au făcut în perioada de trecere de la mezolitic la neolitic. De acord cu tine, dar de aici până la afirma că potrivit ori creaționistă, cineva de sus undeva a conceput omul și l-a făcut fizic după chipul și asemănarea lui, da. e puțin cam forțat, nu crezi, pe când toate, toate mărturile... Luați lucrurile foarte asemnă... adliteram. Adică sunteți exact în același o păcat o ca și... Nu poate fi interpretată, totuși este o vorba de... Le spui unor copii că pe tine te-a făcut Dumnezeu. Și atât. Uh, ok, bine, e punctul noastră de vedere și îl respect. Vă mulțumesc, Cristi. Haideți că se încinge. Bună ziua, Ionuț! Ionuț, bună, bună ziua! Vă bună ziua Din punctul meu de vedere, lași contrazice puțin pe Christ. vorbitorul dinainte, da. pe Cristi. Uh, ideea este... Să luăm uh, tot ceea ce este bun Din uh, fiecare știință Fiecare uh, lucru Și uh, din, din toate la oaltă uh, El vrea să despice Firul în patru Dar fără să uh, explice uh, Și partea științifică Unde nu se pot explica Și uh, în fizică, în chimie În toate domeniile sunt lucruri care se iau ca atare și care ți mai greu de moastrat. De exemplu, conceptul de, nu... de infinit. Conceptul de infinit e o chestiune pe care mintea Mulțumesc. umană nu o poate înțelege, da? În partea -alta da. avem conceptul de Dumnezeu, care e la fel de infinit, adică îl înțelegem în aceeași măsură cum înțelegem și infinitul din matematică. Sunt nu? Ceva exemplu. care nu Mulțumesc se termină de... niciodată. Mulțumesc de ajutor. Okay. Ideea este să, să luăm măcar... plecăm de la uh, ideea să predăm în școală, adică 1 8, să spunem, da? sau de la clasa pregătitoare um, până la clasa acum, asta. Acum, nu știu, intrăm în detalii de felul acesta. Da. Uh, nu cred că și știința care se prevede în școli de la 1-8 este atât de uh, profundă și atât de abstractă, Este aplicată pe un anumit interval. Haideți să luăm și din Biblie anumite uh, lucruri palpabile, da, și care poate să ajute. Toată lumea spune că se fură, se sparge. De, ok, ok, stați, stați așa, stați Nu mai către lucrurile aioare și... Uh, Nimeni nu vede că, mă, dar poate să vede și un lucru pozitiv. Ia, spuneți. Poate să învețe să fie mai, mai Da, da, da, deci încă o dată nu punem, acum nu discutăm despre orele de religie. Asta e o dezbatere încheiată, practic, în România. Acum da, vorbim okay, despre vor. altceva, despre pasul următor, dacă vreți. Despre expandarea, cum ar veni, a unei teorii ce aparține unei religii, da, către zona științifică. Spuneți ce parte să luăm din asta cu creaționismul. Deci eu spun că este ceva foarte util și necesar, este punctul meu de vedere, pot să fiu criticat sau pot, poate lumea să nu fie de acord și că ar fi foarte mult de studiat pe, pe datora asta. Deci am putea să luăm lucruri foarte educative. Eu nu timpul, unui copil de clasa 1, -a, poți să explici o pildă foarte ușoară de clasa 1, -a, care poate să înțeleagă ceva. Okay. Unul de clasa 5, -a, poți să-i explici mai în detaliu cam de unde provine, cam ce e Dumnezeu, cam până unde ne ducem. Iar unul de clasa 8 sau 8, nu știu, la liceu, da? Așa. Poți să încerci să duci la uh, pragul de infinit de Dumnezeu și să-i spui, uite, cam așa stau lucrurile, cam așa gândește lumea. Tu ai puterea și discernământul să îți alegi și să înțelegi după percepția fiecărui ființe umane în parte, cât poate să ducă, acest lucru. Eu nu, îți, nu, eu nu, nu, am, nu am pretenția da. că am înțeles exact cum doriți dumneavoastră să se facă treaba asta. Din ce știu? Da, mă rog, nu, nu vreau să, nici să vă contrazic neapărat pentru că vreau să influențez cât mai puțin această dezbatere. Vă mulțumesc că ne-a sunat. Bună ziua, Tudor! Tudor, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Mulțumesc mult pentru, pentru intervenție, pentru ajutor. Uh, aș încerca să răspund, evident că sunt de acord, prezentând vă trei aspecte. Cu sunt introducerea de acord, teoriei Un mare prelat din ziua de azi, încerc scuze pentru lipsa de memorie, a spus următorul lucru. Știința a avansat atât de mult încât aproape a ajuns din urmă religia. Uh -huh. Alt aspect. Uh, există un trib undeva? da ține iar... și, da -ți și o interpretare ca să înțelegem. Este foarte clar că mai avem foarte mult de uh, progresat în știință ca să înțelegem creația. Okay. Alt aspect. Există un Și asta un înseamnă trib... că ar trebui să o, uh, să o luăm așa cum este ea descrisă în Biblie? Nu neapărat să o luăm, să o cercetăm în continuare. Mm. Okay. Există, există undeva un trib care nu au scriere, noi europeni îl numim primitiv, că na, asta, ăștia suntem noi europeni, ei se plimbă de colo colo după cum plouă ca să aibă mâncare, dar au următorul proverb extrem de interesant, care i-a paralizat pe necredincioși. Proverbul lor sună în felul următor. Am fost trimiși aici ca să ne naștem, să creștem, să ne căsătorim, să muncim ca să ne întreținem familia, să îmbătrânim, să murim și apoi să ne întoarcem acasă. Oare de ce au proverbul asta? Alt aspect. Stai, stai, stai. stai. Vă duceți prea repede da. și nu reușesc să digercea păi ce scurt, eu eu pot vorbi Nu dar în principiu treacă. ce a spus până acum răspunde cuva la întrebarea trăiesc ca să mănânc sau mănânc ca să trăiesc, nu? Nici vorbă. Cum nici vorbă? Din ce a spus noastră mănânc eu ca repede. să trăiesc. Eu... Nu. Am fost primiși aici. Aia înseamnă teoria creaționistă, până eu. Okay. A, nu. ok, dumneavoastră, altă vă duceți trec. în altă parte vă duceți spre... Există o biserică știentologică Cred că se numește nu. Uh, nu, Care spune că au venit extraterestri. Adică nu. interpretează Biblia în sensul ăsta Că Dumnezeu era nu. de fapt un nu. extraterestru o Care să a găsit vedeți, niște ființe ast... O să vedeți că nu, mă gândi la asta Din astfel următor Așa. Un uh, mare apostol, dacă nu-i țin minte numele În antichitate a avut mare nevoie De un tâmplar Și a, a, a anunțat lucrul ăsta I-a fost trimis un tâmplar despre care i s-a spus că este bun. Tâmplarul, când a ajuns la el, s-a <coughs> prezentat că e bun, că e serios, etc., etc. Iar răspunsul apostolului, paragraful este menționat în Biblie, a fost următorul, nu te mai chinui să mi te prezinți, te cunosc dinainte să ajungi în cele mamei tale. Știința a analizat și acest aspect și a spus doar, pentru că mai mult nu poate știința acum, a spus că există ceva. Pot veni și cu alte argumente. Deci trebuie și ce dată Ok, vă mulțumesc, Tudor, pentru telefon. Haideți să fim mai puțin ezoterici, așa, să înțelegem cu toții despre ce vorbim. Încerc să fac aici o dezbatere. Dezbaterea e cu argumente și pe înțelesul tuturor. 0372069599, Marius, bună ziua! Bună ziua, moșe. Vă ascultăm! Foarte interesant subiectul de astăzi, îmi place. Personal cred că a studiat creațiunea din punct de vedere științific, e un pic dificil. Așa. Ar fi greu să-i spici copiilor, sau chiar și oamenilor urmături cum Dumnezeu a suflat sufarea de viață în nările lui Adam și l-a făcut un suflet viu. Sau cum a creat într-o zi și o seară și o dimineață pomii, vegetația, cum a despărțit uh, uscatul de mare. S-ar putea să fie totuși pentru copii mai ușor de înțeles decât experimentele lui Darwin cu pițigoi sau ce erau păsările alea în Galapadus, da. Da? Galapagos. Da? Românii sunt un popor creștin. Dacă te numești creștin înseamnă că trebuie să crezi în Biblie. Dacă crezi în Biblie atunci ei așa cum este prezentat atât cât este prezentat. Multe aspecte din Biblie nu sunt cu detalii. Dumnezeu nu le-a lăsat așa și trebuie să le iei prin credință. Nu ai explicații logice sau științifice? Da, da, vedeți că școala, o școala în e în altă parte. Tocmai de aceea, școala, mă rog, școala și biserica teoretica ar trebui să fie două instituții distincte. La școală cercetăm, punem întrebări, suntem curioși, aflăm lucruri, ne dezvoltăm în felul acesta. Da. Eu Aplicând, că, că, dacă vreți... Așa. se poate studia foarte bine și la ora de religie. Tine de religie, ține de relația per personală cu Dumnezeu. Uh, în gradul azi de timp să devină foarte secular și nu mai citesc din Biblie, nici tinerii, familiile, nu mai citesc copiilor din Biblie, lucruri pe care le pot învăța și sunt multe lucruri frumoase și alte vorbitorii mi-au spus. și. Uh, deci cu asta morale. se ocupă ora de religie. Acum dezbatem altceva. Dacă ar trebui, da, da, luat creaționismul, creaționismul ca teorie științifică cu... și predat ca atare. v fi foarte greu pus în uh, practică. V-am spus cărborea mea că sunt foarte greu de explicat anumite lucruri pe care Biblia nu dă detalii mai mult. Da. Așa a zis Dumnezeu să fie Ce a fost, trebuie să crezi Multe lucruri de Biblie le iei prin credință Și prin experiența personală de atac cu Dumnezeu În funcție de cât de mult citești din Biblie Vă mulțumesc pentru telefon, Mariu 037 Sorin, bună ziua Sorin? Da, alo, bună ziua Să vorbiți un pic mai tare, că aveți un brum acolo Vă ascultăm uh, Bună ziua, de la ora de să Mulțumesc pentru uh, că m-ați făcut și mie acest uh, moment da. Ce vreau să vă zic? În primul rând, în România, mi se pare că uh, suntem creștini doar de Duminica. La noi nu se citește Biblia, nu se aprofundează Biblia suficient. Da. Uh, de fapt, și scrie acolo că și omul are fire duhovnicească și fire pământească. Ceea ce gândesc așa, la uh, tot felul de idei despre creația pământului în afară de Biblie, au... Pur și simplu firea pământească. Sărind, în opinia noastră ar trebui să citim toată viața Biblia, în fiecare seară sau din două, în două zile, sau știți, la un moment dat o termin, ei, dar la început ce faci? Uh, a citit Biblia vreodată? Da. Și credeți că o cunoașteți Biblia? Sunt convins că mi-au mai scăpat lucruri. Sunt convins, sunt 100% convins că nu vreau a scăpat sub sol, că și nu înțelegeți și nu o știți încă. Și pentru aceea trebuie ar trebuie să, să o cunoașteți. pe să o din afară, credeți? Nu, pe din afară, nu, nu. Biblia. Trebuie insuflat Duhul Sfânt Trebuie ca să știi, să o primești în inima ta Ceea ce spuneți dumneavoastră e religie, Sorin Acum vorbim despre știință înțelegeți? Da, știința zice că și un animal are da. Biblia zice că este duc de viață Doar lumea confundă un câine sau un ceva cu... Suflet, cu un om. scrie duh de viață... Sorin, a, okay, deci, ok, mă așteptam la acest lucru, însă aș vrea să vă, duc încă, să vă duc un pic mai mult în zona de argumente, dacă vreți așa. Adică această, dacă ne propunem să facem la această emisiune propagandă religioasă, ok, o să auzim cu toții aceleași lucruri. Nu facem o dezbatere propriu-zisă. Știință înseamnă un pic altceva. Ceea ce a spus dumneavoastră, că știința spune că animalele au, cum ați zis, dar nu e adevărat. Conceptul de suflet, eu nu știu să existe în știință. Dacă dumneavoastră știți, sigur, poate fi investigat, predat în școală, în niciun caz. E complicat. Sau predat, dacă vreți, la limba română, acolo unde vorbim despre poeți, care ne explică sufletul și chiar pe Dumnezeu unii dintre ei, în felul lor. Dar asta e un tip de abordare. Abordarea științifică presupune să înțelegi cum a creat Dumnezeu lumea. Ceea ce e un pic altceva. Bună ziua, Gabi! Nu, bună ziua, Nicu! Nicu, bună ziua! Vă salut, să? Vă ascultăm! Nicu Chișinău. Răspunsul este negativ categoric. Pot așa am putea introduce în școală inchiziția, pentru România s-ar potrivit sau empiriocriticismul. La noastră la Vreau Chișinău să... se predă religia? Iertați-mă că vă întreb întâi. Că nu Probabil, știu. din păcate. Ok. Deci ave aveți și în Republica Moldova uh, predarea în școala religiei? S-a impus într-un fel sau altul. Ok. Iar dumneavoastră sunteți înțeleg și împotriva religiei, deci cu atât mai mult împotriva teoriei creaționiste, pentru că? Pentru că teoria creaționistă nu oferă nicio explicație a evoluției, sub nicio formă. Nu am văzut nicăieri. Pentru că nu este logică asta, spuneți? Cel puțin nu este logică, dar nici demonstrabil, pentru că anumite fapte logice sunt de nedemonstrat sau invers, eu poveste apartă. Okay. Vreau să vă întreb, să dumneavoastră, scurt cu da sau nu, sunteți pentru sau împotrivă? O să mă pronunț la sfârșit, vă mulțumesc pentru telefon, Nicu. Gabi, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Mă Da. Uh, mă bucur că fiecare a transmis, probabil, din scuze, tot ce a Vorbiți un pic mai tare, Gabi, că e un brum și la dumneavoastră foarte rău. Zici da. că a plouat. Probabil că uh, plouă prin țară. Când plouă, nu se aud bine telefoanele. Poftiți, Gabi. Nu plouă, dar sunt trafic. Uh, ideea este următoare. Hai să privim Biblia ca pe o carte plină de metafore, pentru că, de fapt, asta este. Okay. Eu sunt biolog la bază. Uh, dacă să ne uităm atenți la Biblie și la cele zile de ale creației, de ce să le luăm ca niște zile când ele pot fi luate? Ca niște etape ale evoluției, ca niște etape ale pământului, okay. și dacă vă uitați în evo teoria evoluției al lui Targi, uh, viața s-a luat, viața s-a format prima oară în apă, ceea ce spune și Biblia. Da? Mai întâi au apărut viespitarele din apă, apoi au fost păsările, da? apoi au fost animalele pe pământ. Uh, De aici atunci, aș avea heran? o observație, poate o să o considerați răutăcioasă. Zice așa, a făcut Dumnezeu fiarele sărbatice după felul lor și animalele domestice după felul lor. Deci animalele domestice. După care a făcut omul. Deci conceptul de animal domestic Metafele, a fost înaintea -a Da, de e adevărat. E... Dar gândiți-vă că... <laughs> um, ok. Da, corect. mai iertați dacă v-am încurcat, de, asta am și că, vrut. Nu, nu, nu. De că metafore. E, e o metaforă biblia. Nu cred că este depredată în școală ca și obiect de studiu științific. Clar, da. cu dovei. Bun. Uh, metafora asta, eu totuși, nu o nu trebuie, cu atât mai mult, eu zic că ar trebui să încurajăm să facem analogie între știință și uh, Biblie, pentru că și Biblia spune lucrurile foarte frumos, într-o manieră în care poate un grup de oameni care nu are. Pentru asta avem o re de religie, Gabi. Pentru asta avem re de religie. Astfel astfel astfel cum o transformăm în știință, întrebarea? Nu are legătură Biblia cu știința. Una este metafora biblică și metafora existenței și cum vrem noi să o descriem și alta este uh, știința. Știința trebuie să fie bazată pe dovezi, da? Uh, nu avem dovezi decât existența noastră, da? Okay. Nu cred că cineva a trăit acum 5.000 de ani păi, sau are o da, undeva... da, ideea asta, Gabi, mare atenție. Și nașterea Universului, ca și teoria lui Darwin, sunt doar teorii. Sunt doar teorii, dar uitați-vă că noi, dacă ne uităm printr-un telescop foarte performant, noi putem să vedem Universul așa cum a fost acum, să timp. da? Nu uitați detaliile astea, că încă noi putem să vedem cum s-a a creat Universul la distanță, încă există acea bulă de timp, știi, care ne permite, practic, să vedem Universul așa cum s-a creat acum mii, mii, mi, mii, mii, milioane de ani. Da? Nu vorbesc că sunt niște dovezi, cum să fie tangibile de către toți dintre noi, da? dar oamenii de știință au dovezi, măcar și matematice, unde pot dovedi multe lucruri. Okay. Uh, deci, până la urmă, ar trebui introdusă și teoria creației? Nu. nu. Nu, <coughs> pentru că nu este o teorie scientifică. Vă mulțumesc. Dacă vrem să o clasificăm ca știință, nu are legătură cu știința. Vrem să vorbim de religie, vorbim la ora de religie. Vă mulțumesc, Gabi. 0372069599. Bună ziua, Toma! Bună ziua! Necredinciosul, Toma... după nume. Cam așa ceva. Sunt Toma Pătrașcu, sunt președintele Asociatei secular din România, ASUR. Aha. Nu vreți A... să să faceți o, o conferință de presă? Sunt sigur că aveți multe lucruri de spus. Această emisiune este însă despre oamenii uh, cu oamenii care nu pot face conferință de presă. Îmi cer scuze, Toma. Vă mulțumesc. Marin, bună ziua! Marin, bună ziua! Marin, Marin, la telefon. Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Uh, sunt pentru introducerea teoriei creaționiste în școli da. Eu am 50 ceva de ani. Atunci când eu am făcut clasa liceu, a fost o mare modificare de uh, materii și n-am prins electricitatea din clasa 11-a. Era un manual frumos, înțelegeai multe. S-au introdus niște suplimente la terminarea a 9, a 10, a 11, a 12, okay. stai, stai, stai, stai pentru care electricitatea pe care am făcut-o eu este foarte slabă. Stai, stai, stai, stai, și stai, stai la care parte care parte ați sărit-o din electricitate? de exemplu, nu înțeleg exact ce este câmpul electromagnetic ok, eu cu rentul cel indus totdeauna m-am opus da, sensului da, ce m-a produs, știți da. asta? Dar cum se determină efectele. cu degetul, așa eu am făcut și eu în liceu lucruri deci de cum se determină, știți, câmpul sensul câmpului? Cu degetul mare de la mâna dreaptă <laughs> da. e vă bine? Rog. Da, vă rog, poftiți <laughs> deci nu prea înțeleg câmpul electromagnetic, dar îi văd efectele așa mă joc cu bobina sub coala de iertie ministerială și mi-așez pilitura cum vreau, adică mă joc cu ea. Da, Așa da. este și cu teoria creaționistă. Okay. Este greu de acceptat, dar îi vedem efectele. E, și... Vedeți că diferența, între, deci comparația noastră este foarte interesantă, însă dacă, adică după ce înveți ce e câmpul electromagnetic, înțelegi că pilitura nu se mișcă în mod magic pe acolo. Da, exact. Ceea ce, în partea alta e mai greu de făcut. Zice în Biblie un verset așa, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Dumnezeu putea să scrie o Biblie mai explicită, mai credibilă, mai simplă, dar El așa a vrut să o scrie puțin greu de crezut, greu de cercetat, pentru e, că noi, e un noi punct să de vedere, o cercetăm. Marin, e un punct de vedere ăsta, a? poate Dumnezeu s-a exprimat în modul în care oamenii o puteau înțelege acum 7500 de ani. Bun, mă gândesc că dacă s-ar preda totuși această teorie în școli, da. ar avea un efect pozitiv asupra copiilor. Am o fată în clasa 8-a da. și colegii ei înjură ca în codru, toată ziua înjură. Înjură științific? Nu, uh. Orgos. Ok. Sau <laughs> au făcut religie. Ok. Dar nu li s-a predat suficient, de faptul că existența lui Dumnezeu înseamnă bunătate. mai multe religii, ziceți dumneavoastră, la școală i-ar face pe colegii ficii dumneavoastră să nu mai înjure ori poate, poate că aprinzându-le ceva în căpșorul lor... Și mie mi se pare, Marin, că exact exemplu dumneavoastră dovedește contrariul. Că dacă anumite norme, inclusiv religioase, nu pleacă mai de dinainte de școală, s-ar putea ca predarea religiei în școli să nu prindă pe nimic. Dar de asta e o discuție greu despre să altceva. Facem Acum... O materie din asta, teoria creaționistă în școli, ar fi greu de elaborat, pentru că părerile, uite, sunt foarte împărțite. Vă mulțumesc pentru telefon. Bună ziua, Victor! Victor, bună ziua! Poate am să fiu cât se poate de scurt, am trei argumente. Primul, Max Planck, părintele fizicii nucleare, la ceremonia prin care i s-a premiul Nobel, a susținut un scurt discurs, în care nu îl citez acum că nu-l am în memorie, dar ideea e că a spus acolo o concluzie a tuturor cercetărilor lui, este că în spatele tuturor particulelor și a materiei este o inteligență. Uhum. A spus-o Max Planck. Al doilea argument, uh, Charles Darwin, în lucrarea lui, chiar în lucrarea originală care a pus bazele teoriei evoluționiste, a scris că în momentul în care cineva va dovedi cu un argument concret că nu respectă acea teorie, înseamnă că teoria lui e falsă. Așa. Iar uh, al treilea argument este că teoria creaționistă nu înseamnă sub nicio formă dogmă religioasă. Sunt total diferite. Poftiți. Creația este creația este permanentă, da? Nu -a, a început și nu s-a sfârșit. Ca drept dovadă, fiecare particulă subatomică apare și dispare cu o viteză fantastică. Unde dispare, apropo? Și... Se transformă, ca Jeana. Am găsit pasajul despre care vorbiți, spus într-adevăr în 1944, ca un om care și-a dedicat întreaga viață științei celei mai exacte, studiul materiei, vă pot spune ca rezultatul al cercetărilor mele în legătură cu atomii, doar atât, nu există materie ca atare, tot ceea ce numim materie și are originea și există doar în virtutea unei forțe care face să vibreze particulele unui atom și care menține integritatea acestui minuscul sistem solar al atomului, suntem obligați să presupunem că în spatele acestei forțe există o minte conștientă și inteligentă, această minte este matricea întregii materii. Știți, astăzi suntem un pic în altă parte decât în 1944. Adică dincolo de faptul că se cunosc forțele subatomice ce țin acolo protonii, neutronii, electronii și așa Noi mai departe. de forțe, acolo era vorba de sistemul. De, de, inteligență, de inteligență. De inteligență, ok. Dincolo de asta, știți că acum vă câțiva ani au fost o largă dezbatere despre laboratorul de la CERN și despre particula lui Dumnezeu, punerea ei în evidență. Da. Știți, nu? Adică știința, știința a făcut să mergem acolo, de fapt, să evoluăm da, în toată da, această da, da, perioadă. Da particula lui Dumnezeu. Apropo, știți că să da. cea mai mică sau unitate okay. subatomică să numește Planck Distance. Bine, Distanța Victor, sunteți pentru sau împotriva predării creaționismului în școli? A, a teoriei creaționiste, nu a dogmei religioase, deci n-are nimic de a face cu Biblia. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Bună ziua, Emil. Bună ziua, haideți să-mi să la o Mea, Să vorbiți un pic mai tare, Că de vă, vă aud foarte rău. A, m auziți acum? Da. Bună ziua! Vă ascultăm! Alu? Vă ascultăm! Da? Am uh, anumite dezamăgiri de a-mi mai explica cuiva, de exemplu, cum ar arăta la Maria gravidă cu puterea gândului nu? Teoretic nu există un contact sexual, nu se descrie. Nu? E, e o altă problemă. Și la ora de religie? la Da, da, da să-l o Și La ora de religie? Cum ar putea un părinte, un foto, un ce prebă acolo să le explice pe înțelesul lor acest studeniu. Ok, dacă A o luăm ca pe o, ca pe o metaforă, atunci putem ajunge undeva. Dar încă o dată, e un alt subiect. Vre aici pe pe vorbim... Pe A, da, funde, O să ajungem și unde asta. Da. Ca pe o metaforă. Dar, ca o metaforă, metafora ce o să implementeze în capul ele și o să privească el pe Denisa, așa, cu... Și pe colega lui Denis, și îl că, doamne, deci dacă mă gândesc la ea, o să am un copil cu ea? Hai, Acum, hai vă rog, ajungeți, ajungeți prost, vă rog unde, sau... unde vreau eu. Vă rog, Emil. Da, nu-s cu... Bine. Vă mulțumesc vă pentru, pentru, pentru, pentru telefon. Se auzea foarte rău și îmi cer scuze că scurtez conversația cu zonă noastră. Bună ziua, Alin. Nu, Alin. Bună ziua, Ioan. Bună ziua, este Părerea mea este că ar trebui predat creaționismul în școli din câteva considerente. Mai întâi, evoluționismul evoluționismul pentru mine personal, ce m-a convins când m am avut de ales între evoluționism și creaționism a fost faptul următor. Evoluționismul se bazează pe mutația genetică. Dar mutația genetică în proporție de 99... Ok, bine. Hai să mergem 99 așa. este destructivă. Doar 1% de constructivă. Și atunci se întâmplă ca la Lenin. E interesantă observația dumneavoastră, dar nu cred că sunt corecte proporțiile. Nu pot să vă contrazic că nu sunt așa de bine informat în acest domeniu. Într-adevăr, evoluționismul se bazează, se bazează pe, pe, pe, pe supraviețuirea deci, celei mai adaptate specii. Nu, nu, la început au fost, au fost razele cosmice, supa primordială, mutația genetică. Ok. Bun, acum, asta m-a convins pe mine. Evoluționismul a dus la două războaie mondiale în secolul trecut, a dus la un miliard de avorturi, teoria evoluționistă, și continuă să distrugă. Deci pur și simplu este o teorie împotriva lui că nu de ce înțeleg ce de ce ziceți că evoluționismul a dus la două războaie mondiale? Cum ați pierdut de acolo încolo? Uh, spunea cineva, orice filozofie își găsește aplicarea în secolul următor. Hitler s-a bazat pe teoria evoluționistă. Hitler a uh, fost susținut toate... de Biserica Catolică. Nu, nu, nu. Hitler spunea că de Biserica Catolică eu fac ceea ce, -a, ceea ce voi ați făcut. Deci mă, sunt mai multe chestii acolo de discutat. Deci dumneavoastră spuneți de că din cauza lipsei religiei lumea a trecut prin două războaie mondiale. Eu vă spun că din conflicte economice în principal. Nu, eu cred că din cauza teoriei evoluției și de asta este nevoie, copiii nu știi să fie, pentru că este o, o, o schizofrenie, copilor li se predă teoria uh, evoluției da. și după pauză, după 10 minute, da. uh, la ora de religie, se spune că am fost creați de Dumnezeu, ne tragem din Hristos și atunci copilul ce să mai creadă? Tata, din cine mă trag? Din râmă, din scroafă, din multă sau m-a creat Dumnezeu? Ioan, știți, am o singură problemă în a înțelege de ce au fost războaie înainte de Darwin. Căci potrivit dumneavoastră... Nu, nu, nu, știți nu, creațion... pe teoria lui Darwin. Am înțeles, dar înainte de creaționism, să spunem, da, ar fi trebuit să fie o pace de plină, deoarece lumea a fost extrem... Scuzați-mă, înainte de evoluționism, da, înainte de Darwin, ar fi trebuit să fie o pace de plină potrivit teoriei dumneavoastră, deoarece lumea era cu credința foarte puternică, no. da? E foarte bună observația. Ideea este că uh, motivațiile pentru cele două războaie și pentru un miliard de avorturi, deci din 1922 până în 2015, pe la nivel planetar, un miliard de avorturi, toate s-au bazat pe această teorie, care acum ni se predă încă în școli copiilor. Ni s-a predat și nouă. Deci este foarte greu să mai scap de ea E foarte bună întrebare Apropo de, supa, apropo de supa primordială Să știți că mi-a făcut o ciorbă Din care mi-e foarte greu să înțeleg anumite Adică mi-a spus acolo evoluționist Războaie, avorturi Și eu nu găsesc o relație logică Între ele Ajutați-mă vă rog uh, Și războaiele și avorturile au, au avut nevoie să se bazeze Pe o anumită filozofie și filozofia care se trage din evoluționism a dus la aceste catastrofe. Deci o legătură. Deci dumneavoastră nu negați nu negați uh, pf, valoarea științifică a evoluționismului, ci efectele sale asupra oamenilor. Ah, nu, nu, nu, despre valoarea științifică nici nu ai rost să vorbim, dar au fost studii foarte serioase, foarte serioase care au demonstrat faptul că evoluționismul este o carcă ma. Nu, bună eu serioasă, nu, nu știu, nu, Ioan, iertați-mă, uh, cred că sunteți genul acela de persoană care răspândește cu foarte multă convingere, liște, eu nu știu, aceste studii foarte serioase de care vorbiți dumneavoastră, recunosc însă, nu e domeniul meu în care sunt cel mai tare. Luăm deci cu beneficiu de inventar ceea ce spuneți, vă mulțumesc că ne-ați sunat, mai sunați-ne. Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! stați ce a spus domnul Ioan, mi se pare și mie absolut nu știu ce să fie secret acolo, dar este este că știința cu religia nu pot fi îmbinate. De ce nu? De exemplu, mă gândesc, mă gândesc așa, am citit un articol undeva, că odată cu creierul se stinge tot, ca și un calculator, de exemplu, l-ai gata, nu mai are energie, nu i-ai luat energia, tot. Da, dar nu că... putem să fim siguri de acest... Haideți să o luăm altfel, Florina, ați auzit vreodată de Seti? Search for Extraterrestrial Intelligence, un program creat de americani prin anii, cred că 60 sau 50 chiar, prin care au început să asculte cosmosul, în așteptarea extraterestrilor. dacă la asta. Dacă îl găseau pe Dumnezeu cu programul ăla sau dacă descopereau că, de exemplu, pământul a fost însămânțat, cum să mi pare rău că nu mi-am inteles foarte clar, a fost însămânțat cu inteligență de o ființă extraterestră iar Biblia este de fapt o metaforă a modului în care nu viața, hai, ci inteligența da. a apărut pe pământ. Poftiți! Hai, Dacă hai, îl descopereau hai, americanii hai, în felul ăsta. Cum puteți să spuneți că știu, știința și religia eu, nu, nu au puncte comune? Nu, nu nu știu ce să zic așa, dar eu, eu, eu vreau să cred o chestie. De ce atunci aparatele te pot ține în viață? De ce? Aparatele te pot ține în viață? Da. Deci, de ce de puțin în viață? De ce te pot aduce înapoi, de exemplu, când faci un infart sau ceva de impas. Vedeți că te pot aduce înapoi, dar depinde de perioada de timp. Pentru că creează prin ventilarea mâinilor niște, uh, uh, cum se numesc, niște uh, impulsuri electrice care pun anumite lucruri în mișcare, inclusiv din creier. Dar cu cât stai mai mult pe aparate, cu atât posibilitatea să nu-ți mai amintești multe lucruri, Crește Mai avem timp un pic Bună ziua, Sebastian Bună ziua, Moise uh, Să ne îndepărtăm de la subiect pentru... Creaționismul nu nu, nu, nu. E felicit, e felicit pentru, pentru o emisiune foarte interesantă Sigur că o dezbatere privitor la creaționism Sau evoluționism Care are dreptate Care are mai multă dreptate uh, Eu zic că nu va avea la, nu a duce la niciun rezultat Părerea mea este că da. Ar trebui copiii să... Înveți, să zic eu uh, ambele uh, ambele teorii, pentru că așa cum le spun ei, prin numele sunt doar teorii, înțelegi? Deci, uh, prin urmare, uh, cred că la momentul potrivit ar să voi ambele să fie cunoscute și apoi uh, fiecare după da. propria lui judecat să poată să uh, aleagă sau să se poziționeze. În raport de una sau. În raport de una sau. Bine, alta. Sebastian. Ok. Să vă spun acum că v-am promis. Dincolo de toate lucrurile astea, să știți că. în prim, Deci, eu am făcut această dezbatere, nu pentru că eu moise sau dumneavoastră Sebastian Florin și care ați mai vorbit astăzi, am putea să spunem că această teorie este validă sau că este invalidă. Și totuși, fiecare dintre noi, prin puterea pe care o avem de vot în special, da, putem determina cum se întâmplă în Serbia acum, printr-o lege, introducerea în școli a unei astfel de teorii predate ca știință. Știți, legea ne dă putere să facem orice. Legea e cea mai tare, da? Potrivit Constituției oricărei țări. De aceea e important ca fiecare dintre noi să aibă o lămurire în legătură cu aceste fenomene. Care sunt efectele? De ce e important să știi cum funcționează corpul uman sau cum a apărut omul sau ce înseamnă evoluția speciilor, pentru că la un moment dat s-ar putea să refuzi vaccinurile. La un dat s-ar putea să nu știi uh, cum funcționează anticorpii. La un moment dat s-ar putea să te tratezi cu apă sărată în loc să iei medicamente și să mori în felul acesta pentru că nu ai evoluat suficient, adică nu ai învățat suficient încât să te protejezi. Dezbaterea e importantă și din punct de vedere politic, să știți, pentru că din ce în ce mai mult, mai ales la noi în Europa de Est, astfel de curente care sunt panortodoxe, dar care probabil că vor deveni pan slave, cât de curând, s-ar putea să ne influențeze decisiv viața. Vă mulțumesc pentru această dezbatere! Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.